Udala Uteskundeen inguruan arituko gara urrengo minutuetan, maiatzaren hogeita sortzean ospatuko dira Udala Uteskundeak, eta ba, zen asteotan, lesaka eta berako zenbait zerrendaburu eta autaga izanen ditugu gurean, gaur zehazki, Aitor ba, elexpuru dugu gurekin berako EH Bilduko zerrendaburua. burua. Elexpuru berako alkatea izan da gainerazken agintaldian, haintzinetik ere Udaleko zinegotzia izan da, Eta, bueno, bera lehen hezkuntzako irakaslea da, ea, Arantzako eskolako zuzendaria izandakoa eta, bueno, jakin du gunez baita bertsolaria ere ez. Mm -hmm. Ez ze ofizio den zailagoa, e, irakaslea, alkate izatea, eh, bertsolaria agian. Nik uste zaiena dela egunon, zaiena dela alkate izatea. Bai, ez. E, ni ikolan engonean batia aipatu nion, bueno, alkate txista izango eskola bakueatze baino konplikatuagoa eta... Ta bai bai. Eh? Ora konturatu naiz. <risa> eta bertxotan aritzen gara bigarren mailako bertzularia garagu, gu, eh. Saletasuna badugu eta tola ibiltzen gara. Bueno, hiruak uztartzea ere ez eh? bada hor. Bai, gainera Legeintzaldi honetan eh hiru kurso ez urtez egon naiz eskolan eta alkatetzan. Orduan tau azkenengo kursoia alkatetzan bakarrik eh egondu naiz e, idazkari lanak egiten eskolan klaserikotas non ematen baina azken kurtsonerabekin nun ja udaletzean mm -hmm. zentratzea zenaikolan badagor erre eta eta olari naiz bai mm -hmm. mm -hmm. zubaitor eh sortzez etzara beraterra eh e, markinakoa bai markina semeingoa mm -hmm. naiz han sortua orain dela ia mende erdi eta ta azken 20 urtetan hemen beran bizi naiz bai Eta nola da, ez? E, Berakoazten hor bai, baur, alkate izatea? Ay, ku, kuriosoa da, lehen bertxolaritzea ipatu duzu, ta ni hortik sartu nintzen udaletxean, 2008an zerrendak osatzen ari ziren, eta orain gertatzen zaigun bezala ere, nahiko lan zaia zen, zerrenda osatzea, eta proposatu zidaten, ni bertxosko aritzen nintzen, eta e animatuko nintzen zerrendan joatea, bosgarren postua, posturako falta zen bai, eta... Eta hola sin nitzeni ni hola sartu nitzen fiska kasualidadez eh gero gonitzen labu urtez sinegotzi eta gero alkate eta ba, izan da prozesu bat ba bueno nitza ta berazgarria da bai eh norbaitek erraten zenor beran se da azkena iristen dena herrira alkatei jartzen dute edo zer ta bueno, na, nago niretzat ogore bada ez mm -hmm. markinako izan ta berako alkate izatea nikuzte Eta ikusiko da, orain, haber gertatzen se, den. Hori da, bai, no, ba, ba. guztora zodenan senale da, berriz ere ez, e, zerren da burua zarela urrengo hauteskundetarako. Eta, mm -hmm. bonon, ba, oiei begira jarriko gara eduden minututan, eta, bueno, ba, pixka bat zuen e, programa edo, bueno, ba, eskualdean edo portzirietan bortzirietan, berantzazki ditu, da, badiren, ez, arazoei mm -hmm. ba, ze soluzion horabait eman inditu ba hasaltzeko aukera izanen Eh, asteko aipatu behardugu, dugu, ba, azkenaldian eh Pilpilean egon den gai bat, e, Osasun Zerbitzuaren gatazka izan da, ez? E, bortziri osoetan, baita Nafarroan eta bueno, hemen Bidasoaldean ere bortzietako Osasun Zentroetan mediku falta dago, pediatrarik ez dago momentu honetan ere. Eta bueno, ba Nafarroko Gobernutik ez dakit konpomide seetzi kematen ote duten oraindik ere ez, ez. Mm -hmm. Eh, zuek udal taldeko ba de gisa, e, zer da e, proposatzen zuena, zer da egiten aldu zuena, ez? E, gatazkari konpontzeko. Bai, <coughs> lehiapatu zu bortziriak, ez? Ta askotan herri mailan eh, zentratzen gara ez? Lesaka bera iganzi chalar bakoitz tarantsa bere herrira begiratzen du, badaude daude gai batzuk eta ez beste hori da bidea e, eskualde mailan e, tratatu behar direnak. Eta bat da, osasungintza ez. Eta bai, ja aspalditikan orba ditugu gabezia batzuk, e, bueno, murrizketak edo ez dakit deitu aldiren, baina bai e, gizabalia bide aldetik e, ba, plantio organikoan utxune batzuk daude, gora egon dira, orain e, gaizkiago ere egon gara, eta zer egin dezakegu, ba, hori lezakan dago osasunetxea, es gureak dira kontsultategiak baina osasunbideari. Eh sigitu ba gure eskubideak ditugula, es betitze egiten da landa eremua, zerbitzuetaz, eskubidetaz eta hori etengabe gaude osasunbide, osasunbideko agintariekin solasean zean, eta, eta eskatu eta kakotxartan txartean lada eman, es. Mm. E, badakit soluzio magikorik ez dagoela, gero erantzunak dire, bueno, pediatrak estatu mailan ere ez dagoela pediatrarik, e, medikuekin, e, lehenko arreta ez dela kargarria, bueno, hemen e, ustugu gu falta undi bat egon dela, azkenengo urteetan, azkenengo gobernukin, es, e, jubilazioak eta horriku zialdire. Eta hortan ari gara, e, bueno, gu gure hemen zonaldeko medikuekin tarremanetan gure babese erakutsi eta Eta eskatu, eskatu ta, eta eta teak jo, Iruñan, ustan mm -hmm. ari gara gabe bai. Bai, aldarrikatu ez, Aurita, e, gure errikiketan, ba, osasun zerbitzut duin bat, beharrezko dela. Noski, noski, bai. Baz, e, e, <coughs> landaremo guzten ari dela, despoblazioz eta azta hitz egiten da, hori oinarrizko zerbitzua da. Osasuna eskuntza e, gai horiek dira oinarrizkoak, Baita ere gero, e, bueno, kirofanoen aferak nire ibili ginen, ez? guk e, iruneko ospitalera joaten gara, eta bar, hor borroka garantzitsua degon zen, harremanak e, sakontzea karri zuen irungo udaletxakintan, eta hor bueno, lorpen batzuk izan ziren, eta hemen ere, ba, berdin jarraitu barko dugu, ez du, etzegu beste mm -hmm. bai. Haipatu zu despopulazioa ez, gure herrietan, hori ez gertatzeko, ba, bueno, onarrizko zerbitzuak bermatu gardire, bai osasungin eta bai bertzela zerbitzuak ere ez. E, bertze, bueno, gai bat edo arazoren bat gure herrietan da, zerbitzu falta ez, nolabai terrateko, ba, erreleborik ez dagoela ez, e, ikusten ari da momentu honetan, ba, zenbait zerbitzuk, e, merkatariek, e, dendakikiek, Ba, bueno, jabeak dituzte hor jubilatzeko puntxuan, eta beraiek ere ez dute erreleborik igusten. Eta oinarrezkoa da, horrelako zerbitzuak edukitzea gure herrietan, bueno, ba, gure herriak ez bihurtzeko logela herriak, ez, edo bai, bai, bai. bueno, kanpora ez ateratzeko. E, hor, e, bastan bidaso aldean, E, plan bat sortu da, merkataritza eta antolamendurako plan estrategiko bat garatzen ari da. Lehen aldiz, zenbait bilera egin dituzte udalerri bat zuetan. E, bueno, Zuek ere bat egiten duzue horrekin, e, nola ikusten duzue proposamen berri hau eta bueno, ze plan dituzue horretarako. Bai Proposamen oso interesgarria da, ze lehen aipatu dut, baina orain beste bat eman dugu eta hau E, bastan, malerreka eta bortziren arteko hitzarmen bada. Bai? Merkataritza erakartzeko plan bada eta intzindaria gara, zeren eta hau, e, baiara maian lehen aldia ustu dela egiten dela, Nafarroan, e, Lizarran ba homen ba dago esperientzia bat, eta egitzin interesgarria da, zedenok, benok batera sartu gara hor, eta horren ondorioz, E, dirulaguntza batzuk eskatu ditugu Europara miko turditzen direnak eta bost mila euro arteko inbersioak aurrikusten ditugu hemen e, gure ba baiaran. E, Inbersio batzuk dira orokorrak herri guztietan eragin izangoutenak eta beste batzuk herriko ba, eskorragoetan edo. Eta honek ere baita ere ondorio bezala ekarri du, le lehen len nia bilbido bat eginazuten, emerkataritza eta turismo batzordekin eta berain ere orain sortu berri da eta eta oso dinamika politean ari gara lanean, justu orain ere e, beste diru laguntza batzuk eskatu jarrit ditugu digitalizazioa inguruan eta ikusten da e, dendariak nik berako kasu ezagutzen dut, e, ilusioz badago e, daude batzuk lan egiteko gogoakin, bai merkatariak eta bai ostalariak Egero turismoakin ere lotu behar da piskat mm -hmm. den Aurokorrean. Eta ilusio eta gogoa badago, erraipatu zu erreleboa. Guk beran me batzordean bikazu ditugu gazteak, hasi direnak batek gurasoengandik eh, jaso du den da, mm -hmm. eta beste bikote gazte bada eh, hori, harategi bat erosi dute eta dira burubelarri, Eta horiek dira motor rapizkat. Hmm. E, beste kasu bat ezagutzen dut beran ere, denda bat hartu dutenak, asteak, itxi egin dira, negia da, baina aurre ere, bueno, e, horretan jarraitu bar dugu lanean. Eta gero baita ere, hemen estago, ez dago, irtenbide magikorik guk ere, herritar bezala eta gure aldetik jarri bar dugu, eta, eta herrian konsumitu, eta herri bizibat da dugu, eta herrian... Herriko dendetan ibili, eta bar, zez, uitura zedo, sarri askotan, ba, mm -hmm. ez, jo izan dugu, mengin puzkoako merkataritzak gunea, ondia huetara. E, hor, bueno, pandemian, zikus izen, nola jendea erritan, eta gelditzen zen eta hor, bagen ditun sekulako, asmoak eta gauzak, eta, en, bueno, nik horrek ausen arketarako ere eman du. Gero, bueno, beran badugu bertako produktuen e, kontsumorako elkarte bat bidazi deitzen dena, bueno, gurtziritakoa da eta eta bueno, hori ere beste adibide, edugarri bueno, ere eredugarri bada mm -hmm. Hortan ari gara. Badugu mai gainean eh zonaldeko garapen plan bat osatzea. Bai, sakana badute eta Nafarroko beste, bueno, ere bai. Eta justo orain dela ilabete edo ibili gara cedernekin e, hortaz hitz egiten. Ba, izan dugu proposamen bat e, Mondragon Unibertsitateko bueno, atal batetik e, hemen e, bastan bidazoan, e, pixkat e, garapen plan bat martxan jartzeko. E, Zedernakin hitz egin dugu eta segurazki aski e, hasiko gineateke bueno, Mondragoneko proposamen hori kontutan hartuz, baina ez bakarriko hori narrituz. E, Adibidez, eh, antolatuko antolatutako dela ister esperientzia eta lehitsak udalbezala egin duen esperientzia eta Alizaraldeko enpresarien elkarte batek nola ustartu duten hori hemen gure zona aldean eh aplikatzeko daia helduen da, urtean garapen bertako ekonomiaren garapen plan bat osatzeko gai garen bastan bidasoan eta hori ere izan alda Ba, beste, tresna bat, ez? erreleboari leboari buruzari zarenean. Eta gero, enplegu mai bat ere bada, e, bastan bidazoan, hor e, ladiz, lezakako alkateak partartu du. Eta bon horreare ari da gauzatzen, beste, ez? E, ausnarketa foro bat, dena da beharrezkoa. Mm -hmm. Dena da beharrezkoa, eta, eta ez da errexa, eh? Zer gero, bon ordu dugu ere el eh, ambide eskola berria orrereia ze modulo bai merkataritzari begira turismoari begira zerbait datetzen den eta hortik ere ba <hazitzen> bueno politiko politiko sak egiten eh <hazitzen> <hazitzen> e, berki bai. bueno e, bertze arazo larri bat edo bueno kontuan hartu beharrekoa eh etxe bizitzarenada ez batez ere erran ba, erranenuke gazteek duten arazo bat da Baina, bueno, denak ere hor vai, sartuak vai. gabe. Vai, vai. E, bueno, prezio altuak, erosteko almenik ez, eta alokairuak ere, ma, gauza bera ez, e, aukera murritzak, e, prezio altuak, eta, bueno, bazken ba, aldian ikusi da, e, gazteik batez ere, herrian gelditu nahi dutela, herrian bizin nahi dutela, baina aukerak ez dituztela sobera. Zuek bereziki beran, alokairu ba, sozialeko, bueno, edo bideratutako alokairuak, eh, sortu dituzuez etxe bizitza batzuk, eh, bueno, basevalorazio egiten duzu egin duzuen plan horretatik eta, bueno, base gehiago proposatzen duzu arazo horri irtenbide bat emateko. Ba, etxe bizitzan arazoa Denek, iratzen dugu, gazte, esain gazte, eta ni aloka iruan naiz, eta badak izar den hori. Mm -hmm. e, beran, konkretuki, e, etxe hutsak badaude, eta jendak ez du alokatu nahi. Badaude, nolera errangogun duke, etxe bizitza unitz duten jendea badago, eta... No, arazo bat sortzen da egun bateti bertzera kalean zaude eta ea non sartzen naizen eta eta gazteek zer erranik ez gazteek e, tendentzia da orain elkartzen direte eta hiru lagun eta bueno gurasoenetetik atera eta pixo bat alokatzen saiatzen dira guk e, beran 8 etxe bizitza egin dira lokairo sozialerako ez da horrekin ez da moldatzen arazoa baina horrek horren hasteko lortu dugu Zortzitxe bizitz horiek berataren zat izatea. Zeran, aforro, zora irekibartzen poltsa hori. Eta gazteak dira, behar bereziak dituzten batzuk ere bai, eta horrek ondori aztutu digu ze ze behar dagon beran, ze maien de apuntatu den txe bizitza horietara. E, Zerroi eta bat gazte edo gutxinez apuntatu dira. Eta orain gelditzen zaiguna da hori jakin da, bueno, naso bintzarekin gabiltza Harremanetan, ba etxe utxak e, direnoiek alokatzeko jendea jabe horiek nola animatu. Bai? nahiko genuke kanpaina bat abian jarri, eta naso elkarlanean, itzaldi batzuk antolatu eta barberan, zaukerak badaude, nik baina jendeak ez daki, jendeak beti du alokatzeko beldurrak bueno, bel keska edo, eta naso bintzak, aukera honak eskaintzen ditu. Zuke mm -hmm. txei bizitza usten diozut, azazpi urtetan zertazk ezkatu behar, moldak eta edakegit izkizute, behar bat etxek behar bat bueltan jasotzen duzu ere primerako txe bat, ordun. Bai, bai, eroprezioak eta zuke erraten duzuna, es? E, Badago hor, e, alokairuen prezioekin, bueno, orain, Madri ari dira, es? Txei bizitza legeakin, eta tope bat jartzea, toki, zentzionatuetan, edo hitz hori irabiltzen dute. Donosti, Bartzelona, berako kasuan, eta eskenik ongez agutzen dut, jendeak bueno, espekulatzera doa, e, libre dago, hori da, merkatu libere dago, hori eskatzen du nahi duna, nola haraut hori gure herri txikitan hori da, beste erronka bat duguna, eta etxe utxa dunari, ba, zerga bereziak gara ere bai hori aukera guadaude, baina sekulako bueno, eskatzen du hori lan burokratiko ondia, gure langileak gileak daude, David Zantzamezala lan ez lepo, eta badugu, badugu erronka bat urrengo lehen zaldirako, bada, bada lana. Mm -hmm. Bada lana, baina gero baita ere jendea bot deno, konzientzatu beharko gineke gure etxe bizitza utxo hoiekin zer egiten dugun, nola jokatzen dugun, eh, eta git, eh, gehien bat espekulazio kontuta ari nahiz, eh? Mm -hmm. Eta, bueno, tortsamaginak ealdontara, iparaldera, ja... Eh, hori da beste gai bat. <gülüyor> ja, bueno. <gülüyor> bai, bai, bueno, kontuan xo. hartu behar dugu ez, ba, herriak bizirik mantentzeko, bertze... Bai. Eta beste bai. puntua daipatu nahiko nuke, e, etxe bizitza, sozial eta zari gara, talokairoz, etxe bizitza berriak eraikitzea. Guk, mirigintza planak, sekulako ostopak jartzen ditu, promozio txikiak egiteko. ze izan dira beran, irulau promozio... Sustatzaile txikik nahi izan dutena txei bizitza kolektiboak egin, babes ofizialekoak, eta bertan bertanberak gelditu dira, oza, lau urtetan, ez dugu lortu martxan bat ere jartzea, egintza plana, era batera antolatua dagolako, eta eta gehiengoak dunak erabakitzen du, eta sekulako trabak. Eta hori ere ikusten dugu, gure asmoa da, urrengo lehintzaldi, nire egintza udalplan hori goitik bera berritzea, batean eta ia promozio txiki horiek ere albidetzen ditugun. Ze jendea lur handiak daude, beran ez zai ekomeni edo ez dute beharrik lur horiek saltzeko edo ordu nor badira hainbat faktore gure eskutatik, bueno, dena ez dago gure esku, baina landu du beharko genituzkenak denun artean. Ta, ze beharra badago eta Nik, nik etxak ez ditut egiten, baina nahiko segur no? egiten den guztia salduko zela unerra, xedo, bai, garra badago bai. Mm -hmm. Bueno, e, berdintasunaren inguruan ere arituko gara, eta azken agintaldean, ba, berrikuntza bat izan da, bortzietan e, berdintasun teknikari bat kontratatu dute, eta, bueno, ba, lanean ari da ez, e, eskualdeko mm -hmm. berdintasunaren inguruan, eta horreri, ba, buelta bat emateko, eta beskat e, lantzeko. Errandon bezala, urratxak ematen ari dira gaioneta, baina orain ere, noski, haune hitzago egiteko. Zeinzuk dira, ba, berdintasun arloan, zuen planak edo egiteko ze ikuste uste duzue hor? Bai Hori lorpen garrantzitsu izan da, legin zaldion berdintasun zerbitzua hamartxan jarri da bortziritan, eta e, ez da izan ere, ze Denan azten da, burokrasiakin eta hartak izarta zerbitzuna taletik joan marxela, edo ez, eta edo, hor, no, diru laguntza batzuk egoten dira eta barta, azkenan lortu da eta, eta albizte ona. Lehen ere izan ditugu esperientziak eta etzen ongi atera, horrein denlazte izan lehin zaldi martxan jarri zen, eta etzun e, hori, ibilbide ondirik izan, baina orain ematen du, Egon kortze bidean dagoela, teknikari bat dugu primerakoa, talanean ari da, igantzin dute bulegoa eta bar. Eta diagnostiko sakon batekin da, bortziritako berdintasunaren egorearen inguruan, eta horrein iru, irugarren plana, martxan jarriko da, bos urterako plan e, importante garantzitsua da. Irugarrenada da, eh? horrek ere zerbait erra nahi du. Aurreko urteetan egondira... Lehen erranduan bezala, saiakerak eta bar, igual arrakastan gabe, baina orain ematen du, onarri zenduak ditula ta, eta aurrera egin dula. Bueno, e, noski ikuspegi feminista batetik egindako plan bat da, e, emakumeen alduntzaren inguruan, e, bueno, elburu duena, bai. Eta, e, bueno, berdintasun politikak, e, gardintasunez aurrera eraman, zeintza ereduak, e, hor ditugu ose eh zaintza sofeminizatua dagoen eremu bada eta bueno talde feministakin elkarlana elkarlana egin marko da gero udalguesteiak badu eh berdintasuna e, hori arduratzen den zinegotzia, lan berezi bat egingo da bai autetxeak bai alkateak autetxeak ez pizkatik puspegi feministatik e, formakuntzak egin eta Eta hortan aurrena pausak, ematea, mm -hmm. ze bat dugu, bat dugu lanabai. E, adibidua jarriko dut, orain bestak antolatzen ari gara, eta, bueno, kiroleki tardio batzuk, enguten dira hor, eta piskat sortu da, ba, ez dabaidaz e, hortu da, emakumeak partartu behar duteen, ez, bueno, nik uste, ez dabaidarik ez dula horrek, baina oraindik dik, e, bada gor zer, bueno, zer landu, eta Eta zer zerro betu, eta nuen indarra egin bai. Gure esko aldean, ze, bueno, ze arlotan edo ikusiko zenuke ba, e, beharrezkoa guak, ez? Berdintasun lan hori, edo uh -huh. haipatu duzu zaintza lanak, e, agian hori daiteke. Bai, bai zaintza, zaintzarena, kirola, kirola ere bai, eh, lehen haipatu dut... E, Oraindik badaude hor iritzi batzuk, bueno, eliteko kirola gizonezkoena dena eta eta emakumeak, es, pixkat hor e, indarkeria matxista ere bai, es, esku, monogur bueno, eskualdean sori eta ta beste toki askotan bezala, ba, e, presente dugun gai bada, emaigaina jarri ber dena ta dena eskutatu beharr edo hori aurrez aurre egiratu behar zaio, eta gero hori ba, enplegu, ta, eta garapen politika, gena hipatu dudan e, garapen plan horretan, <coughs> pixkat, ba, jenieno aldetik ere, ba, ba, bueno, bera garrantzia marko zaio, eta ba, mm -hmm. bai, bai. Eskuntzan ere, bai, eskuntzan eskolaekin ari gara, edo ari dira, bai, e, horrek ere badu horreindik izan e, ditu, ibilbide, ja, badu urte batzutako ibilbidea, Eh, izan ditu talde politiko batzuen aldetik, bere kritikak eta bar Iruñatik heldu den kontu bat da baina guk ere indarra egin behar dugu hezkuntzan oso programa interesgarria da hori eta tabesta ha gauzateraako direnak. Mm -hmm. bai. Berdintasun teknikakariarekin edo berdintasun e, zerbitzu honekin e, piko ikuspegi hori sartzea, ez? Bait, bai, bai, da, bai, mm -hmm. ba. eta gero azkenean hau zerkako kontu bat da. Ba. Hori euskara bezala, mm -hmm. ez? Hori ba, landu behar da toki guztitan gai guztitan, eta eta izatea teknikari ba laguntza handia da, nozki? Gana mm -hmm. badu, Baiz. eta guk ere bai. <laughs> Eder, bueno, euskara ba. ipatu duzula ere, ba. e, ipatunain izun, bueno, gure herriak nola baita arnazguneak direla, Hala ere, bueno, ba, zenbait e, arazo ere ditu Euskarak gure herrietan, e, noski ez da e, kasu bera edo ez du herreleitate bera bizitzen Euskarak e, bera adibidez, edo arantzan, ez? Eta bueno, ba, horretarako ere, e, azken bi bihurtetan e, bortzirietako Euskaltzalen mugimendua sortu da, e, orain bertan borborraldia izan dugu eskualdean, eta beraiek bueno, pixkat... E, Euskarak gure eskualdean dituen arazoak konpontzen saiatzen ari dira taldeka. Eh, zokere bat egiten duzuen mugimenduarekin, eh, pentsatze dut ere ikusiko duzuela, ez? Eh, arazoren bat. Naiz eta, bueno, ba, gure bortziri herriak, ez? Eh, arnaskuneak izaten aldiren Nafarroan adibidez. Bueno, arnaskuneak e, udalerri euskaldunak bai. Eta herri txikiak agian arnaskuneak bai, e, baina e, bera Ni azalantzan jarriko nuke, bueno, ez dut eskorra izan nahi, eh, baina beran, eta lesakan ere, seguraski, bera aldatzen da. Aldatzen da, e, Euskararen aldetik guk baliabida uniz jartzen ditugu, gu da Zergaitik jartzen ditugu bai ekonomikoak eta bai giza baliabideak. Azteko badugu olako Nafar goberonen aldetik abandono sentimentu bat, eh? Gona ez da sosik iristen, Euskaran inbertitzeko. Obetu da, egia da, upenen gara itatik, e, bueno, usue barkos plendakari e, izan zenetik gaur, arte, obetu da, baina, baina oraindik gaude, baina nik, e, bueno, abandonoa, edo gizarte zerbitzutarako edo gizarte lanetarako, iristen da diru handik, iritsi barden bezala, edo kirola, edo onokultura bueno, baina euskaraentzako hor badugu sekulako utxunea eta eta udalek jarri berdugu. Euskara ban komunitate potente badugu. Hemen 8 e, eredugarria da eh bizabaliba vida aldetik naforroan e, bakarra da edo hobekien dagoena. Ueman gaude ere bai. Hor ere gura aportazio egiten dugu ta e, Gure apustua argia da Euskararen alde, bai administrazioaren aldetik Euskaraz funtzionatu nahi dugu, eta bar. Borbor -bor Euskal Gintzataldea ipatu duzu, hori ere orain sortu da, eta hori Euskara batzordeak jaapizka gainbera horriak ziren herrietan, e, eta horri erantzun bat ematekoa, bortziri maian osatu da, eta hori lehen berreza aipatzen dut. Gu behar terrigortuak gaude gauza honiztan, Euskalde ikuspegiakin elan egitera, Eta udalak, noski, hori ba, besten unean, eta akompaino lana egingo du. Beran, e, kezkatuak gaude, e, beran, populazioa eusten da, eta, piskat, bueno, gotxi goaz, gutxi, baina berantzez, eta da, etorkinak eldu zaizkigulako. Bera da, bortziritan biz, biztanlego gehien galdu duen herria, baina irabazi ere, bai, hori borba da, eta etorkinak heldu dira beste hizkuntza batzukin, eta hor bat du erronka, erronka hundia. Eta, eta kezkak ere baitz, kalean, bueno, segun nondik heldu diren, Ego-Amerikatik ba, heldu dena edo Moldaviatik ez da gauza bera, erderakin etorri edo ez. Eta, erabileran ikusten dugu, ba, bera egindula, aztelera entzuten da, gaztengan matez ere, eta erronka bat dire, gero, Aere du, aere hor dago, gorruzten dut. goraka adaban kontua da. E, bueno, dugu dugun eskuntza sistema beran, ikastetxe motak eta horrek ere ausnarketarako ematen du. Eta ez dugu besterik. Gu jarraitu behar hm. Euskararen alde, Euskarak dena behar du, baina baita erazpimarratu eta... E, Zalatuz bueno, edo, zalatuz ez, baina iruñatik ere pixkat gehiago egin dezaketela. E, Nafarroa da anomalia bat Europan, dugun zonifikazioa dela, ez dela horizten joan gertatzen, orduan jarretuko dugu mm -hmm. e, Euskaren alden, oski. <laughs> Zerazki, baduzue planen bat begitan edo, bueno, ez dakit... Gure planak dire... Mai. E, udaletxeagoa du ere euskara plana, mm -hmm. e, UEmak in elkarlanen egina eta UEmak jarraipena egiten diola urte zurte eta gero mankomunitateko plan estrategikoa. Mm -hmm. Horretan oinarritzen gara hortan guk e, hori da gure oinarri eta gero eta ero borborrek euskalgintza taldo hoko ekarriko ditu beste ha jarduera baina. UMA eta mankomunitatea dira gure gure oinarria. Uhum. Beran, ba bidasoa eskualdeko, herri gisa, ez, eh Hirun Ondarribien daiarekin harremanak gutxitu egin ditu azken aldian. Hala ere, eh bueno, zuek ere beran, iparraldearekin e, batez ere, ba, zenbait ekimen mm. egin dutzu ze azken aldian, e, kulturarloan eta bueno, E, hortik ere bideratu nahi duzu zuen plana, ez? E, bide hori segitu nahi duzu iparraldearekin, irun, tarri harremanak eduki eta sustatu eta, bueno, ba, bida mm -hmm. bi ere moriek bueno, ikartu, ez? Bai, bai. Azken lagurtea, kosinteresgarrak izan dira iparraldeko herriekin e, izan ditugun harreman sakontze horretan, eh? E, zute izan zen, abiapuntua, Bueno, ba, san en un sutao di hori zerbait positibak arrizun horrek bilera bat egin zen beraku udaletxean. Piskat nolakudeatu mendia, zuten horran zerbait. Hor hor ezagutu gineen e, alkateak. Priatu Sara Askain, or ez acaba gero eh tabar, elkartu ginenan eta hor badute hiri elkargoan gure mendia atal bat, eta gu, gu orko parte gara, eta hor, e, biletara joaten gara, eta partartzen dugu. Eta zuk errandu zuna, kulturaldetik hainbat ekimen egin ditugu, Urruñakin, Zaraakin, Biriatukin, orain, bueno, ez ditu da kitenak, e, ipatuko, baina horre egin genun bideak proiektu bat e, Urruñakin, gero badugu, ar, e, bat dugu hor joar dinen bat E, urruñata berako lurretan, artistiko bat izango dena, kulturaldeko kultur e, proiektu bada. Orain zirkoa landu nahi dugu, uztaian biriatu urruñata beran artean, eta oso harreman polita, polita dago e, rioiekin. Eta gero, bueno, pokte farena ere oso potentea izan da, zorria bai, departamentuak kintzak onduitugu harremanak hor orzara, Urruñatazkain daude, Pogteforretan, orduan. Eta beste herri hoiek, endaiakin adibidez, ez harreman gehiagirik, eta ondarribekin deuz, eta irunekin, bueno, santanokin madugu harremana hasi haziginen hori, hau kirofanoen aferakin, eta egia da, e, berak proposatu zidan niri, E, bilera bat egitea, e, menn beran, nahi dugun tokian, behar bestaldeko herriek eta eta gu ere bai. Baskaren mai baten boltan elkartu eta zorazteko, hori pendiente mm -hmm. dugu eta, eta beharko genuke horretan. Baina bai egia da, irun ondarribien daia gelitzen zezki gula, mm -hmm. Baina gure, gure eskoalde naturala ere bada, menn berazo aldean azkenean. Gertatzen dena da e, Endaia 3100 eri jakoskorra guk dire eta, eta ez da kit Urruña Sara hoyek dira gure gure itxura gehiago duten bai. gaireo baditu afinidad gehiago guretik sortuak nere parte hartu dugu. Ja mm -hmm. e, zara eta bera Sara ta oso bueno harrema polita dugu eta gero atzu izan genuen Nafar gobernuko ekampo ekintzako ataleekin e, bilera bat eta urbaztandarrak iretorri ziren da ur sekulako aukerak irekitzen zaizkigu, eh. E, xareta bezalako ente bat hemen antolatzea da, mm -hmm. gauza ba, egin al dire. Ba, Iruñara begira gon berrean, ba Bayonara eta Indaiara eta bigiraten hasi berko gara, urbilago ditugu. Hori da, gea da. Periferia izatetik e, isamarko gara erdigune kontzientzia hartu beharko dugu. Uh -huh. Eta iruñan periferia gara. <laughs> bai, bai, bai. Hori da. Ederki, bai. bueno, ba, bukatzeko, e, zakit zerbait aipatzerik gelditu zaizun, edo zerbait bere esiki erra nahi duzun, ba, planen bat, e, bai. ba, duzuen planen bat, ba, elduden laurtetarako, edo, bueno. Bai, plana, bai, planak ta asmoa, bai, tubo, oparitzeko. Eh? Azkenean udaletxeko lana izaten da nahien edo asmoen, ez? Eh, ez? Olako haien asmo izaten ditugu, eta ero burutzea beste kontu bat izaten da. Baina ba, eguk urrengole egin hartzen dugu honen jarraipen bezala. Eta egia da, hautezkunde e, garaia eta iritsi zaigu gainera, baina gu jarraitzen dugu berdin lanean, eta da gauza bitxia. Ze hautezkunde kampainak, la, denborak entzen dizu, ze baitugu mm -hmm. sekulako gauza pila martxan, Guk ikusten dugu jarraipen bezala, gero hautezkuntan aterako da, aterako dena, eta, ba igual, oposiziotik lan egimarko dugu, baina... Eta bai, baditu gu, ahimata, laurra ipatzeko, eh? Menituzke, aipatu martxan ditugun inbertsioak, eh, moi kortasun aldeti, ba dugu, orzai ez bide bat, egin eh, naia, ezte garatik matzadara, ahimata, aldiz, dugu, hau, badugu milioi bat euror Madrileen, Madrileen dago, diru hori eirizten den, eta hori... Ja, Ezekutatzen dugun lan hori. Bai, hori da pixkate eta inguru guzti dut trafikotik eh, pixkata arintzeko, Hori guretzat estrategikoa da. gaude desperun, nira dirua iristen den, iritsikoa da. Ez dakik da urten iritsiko den, urren gurtin, baina alde batetik horita hori, gero ditugu ura. Ura da niretzat bai personalki, eta e, gai bat oso, bueno, Ura oinarrezkoa da, ez gara konstiente, ni gero udaletxean hazi arte nion kasu gehiagirik egiten, eta beti eguzkia nahi nun, baina gaur da niretzat egur ederra gaur egiten du. Eh? Eta baditugu beran, bueno, gabesi historikoak, e, bai, beti arazoak edo izan ditugu, egia da ditugu niturriak ere ez direla bera dago kokatua, dago tokian, eta honez da, konparatzeko ez lezaka dago dago tokian, eta gu bat istitugu lagu iturri honak, eta da, da, gai apasionantean iretzat, eta, eta horrarik gara inbertxek egiten, orain dugu Zalaingo Depositutiforun plazara ursare hori guztia berritu behar dugu, digu laguntzaia eman dugu hortarako, eta pil tokiko inbertxo planetan eman dizki bai kantxon berri auzoa, atzateko sea se hori dena ur sareak soladura dena berritzeko eta gero hilekuetakoa dugu reserban. Onun hiru horiek egingo bagenitu, ja, bo horrekimo du, ja la urterako lana, eh? nahi Hori dena egingo vagenu ja eta gero ari gara lesakakin, e, soluzio bateratua ere antolatzen eta hori toke administrazioara bidalia dugu. Bueno, gara. Ura da oso gai gai garrantzitsua eta da importantea eta ber unoladoan uda hau eta, eta eusterik diogun eta gero bueno energia kontuak ere bai energia komunitater baten sorreran gaude prozesu hori abiatzen martxan dugu eta, eta hori hori beste gai bueno zaigu besterik ez aldaketa klimatikoa eta bar gero alkaten ituna eh dugu eta horrek konpromiso batzuk ditu hor ere bai eta eta gauzoiekin aurrera egin ere bai. Mm -hmm. Bai. <laughs> bueno, ba honekin ba bukaera mm -hmm. diogu elkarrezketa honi, eh mile esker eh ona hurbiltzegatik eh Aitor. Mm -hmm. Eh bueno, ba, Aitor relexpurizando gurekin, mera berako alkatea da. Orain indik mm -hmm. da, ora indik ere eta datorren agintaldirako ba EH bilduko zerrendaburuan berriz ere ba lanean segitzeko asmoarekin. Ba esker, mm -hmm. urekin egoteagatik. Erkiezker asko zuei. Eh? Mm -hmm.